بسم الله الرحمن الرحيم لانها اما ان تدل على معنى في نفسها او لا مخه مصنف رحمه الله كلمه اقسام الثلاثه نوو ستدي جانا الذ ذكر كې دا غي وجد حسب ذکر کې په دغه اقسامه ثلاثه نو اما ان تدل علی معن فی نفسها ذكاة دا كلمة دا كلمة مرضوعة دا كلمة مرضوعة دا اللا على المعنى <تصفيق> يا بوي دا بعضي صفات دا هغينا يا بوي دا بعضي صفات دا حس معناه چې هغه معتبره په نفس هغي حس معنات معتبره په نتیجه وي او خپل معنی کې محتاج نيوي زم د زمې سوال وريدي چې په دې ان مصنف رحمه الله اشاره کوي د ده لپاره چې ان هغه سره مسند اشاره کوي د دې او دلیل راځي د فار د مدعا او مدعا مسکوره نه دا پکې مدعا او مسند ده هغه د پارا د دې ذکر جواب داده مدعا عمدا که مذکوروی که ملفوظوی او که مقدروی مدعا عمدا که ملفوظوی او که مقدروی او دلتم مدعا مقدرد مدعا مقدرد جهرا <متقس usa> منقسمه په ثلاثه اقسام ده منقسمه په ثلاثه اقسام کې دا کلمه منحصر ده په اقسام ثلاثه کې دلیل څه ده اما ان تدل علی في نفسها دا ده دلیل لیکنه او مدعی مقدره منحصرتون زکه دا <متقس> مدعا منحسرتون الزكرة مقدر روية السلام منحسرتون ومنقسمتون قسمت. من منقسمتون تبقى مدعا منحسرتون يويد منقسمتون يويد اخا منحسرتون مدعا زكرة روية السلام كمساني الله تعريب دكلمي وكو او وی کلمت سکللا تقسیم کلا درعص متا دا وی له لپاره څه حسر پکارو او جن ک حسر مذکور نو فلپس کی مده دیو جن اوتا مدام مقدرا را ویستلا د دل دلیلنا استاد کلام انحصار معنی دی دلیل د انحصار معنی دی غرض ته انحصار د کلمې د اقسام 300 کې غرض ته انحصار د کلمې په اقسام 300 کې او په موطا په دلیل کې لفظ د دلالت ذکر کو او په مدعا کې لغت دلالت ذکر نو نو जबाब داوی نه داده چې په تعریض کلمې کې وضع ذکر وایي آیا د کلمې وضع او د او وضع مستلزم او دلالت لره وضع مستلزم او دلالت نو زکه په دلیل کې په وجه د حصر کې لپت دلالتو ذکر کو سوال وارگی دالی انها ها زمیر راجیل کلمیتا ها زمیر راجیل کلمیتا او اغا اسم ده انده اغا اسم ده او انت دل بطاویل ده مصدر بانده خبر ده انده او قاعده دا ده چې خبر محمول وي په اسم باندې او دلته حمل نسوي کې لازميږي حمل لسره په وسط فزاد باندې او دا ناجیز ده امر به سوال دا ده چې ها زمير راجيده کلمې او هوا اسم ده اننه أو أنتدو لا بتاويل ده مزدر سرع خبر ده إننمي أو قاعدة ده ده ده خبر محمول وي فإسم بانده أو دلد حمل نسعيكي ذكاء لازميكي أو راضي حمل سرق وسط ده ذات بانده أو دانا جايز ده د اعتراض نه دوه جواب دي یو جواب قوی دی او بل جواب ضعیف دی جواب زعیفه داده چې مانګه تقدیر رو باسو په جانب د اسن کې مانګه تقدیر رو باسو یان لئنها من صفتها اما ان تدل على معن خله دا جواب ضعیف دی ضعیف زکه دی عامرته نقصان په جانب د چا کې د خبر کې دی او تقدیر رو باسي په جانب دی سم کې خله کنه نقصان, نقصان. په جانب د خبر کې ده او تقدیر روانه به په جانب د اسم کې جوابي او خو جواب داده چې تقدیر منګه روانه سپه جانب د اسم کې لهانه اما من صفته لهانه اما من صفته ان تدل علامہ فی نفسها خبر روانه سپه نو انده د حمل نه کار را غنده و را او سباند حجی به په ان هکه ها زمير راجيده کلمې ته په نفس هکه په نفس هکه په نفس هکه دا ها زمير راجيده کلمې ته نو سوال ورني یوس سوال دای چې فی رازيد په اړه د ظرفیت يرضي في ظرف او ما تكون دهابه ظرفي مدخل غير ظرف لك الماء في الكوز الماء في الكوز دوس و دي او كوز داوله ظرف دي ال او ظرف دو قسم باندې ده یو ظرف زمان, زمان ده و زلف مکان ده نه دلته ظرفیت د کلمې نه سې کیږي زکاه کلمه نه زمان ده و نظر مکان ده ښه کوینش جواب دا غی نه داد ته په دو قسم باندې ده ظرفو په یو ظرف حقیقی دی او ظرف مجازی دی یو ظرف حقیقی دی مجازی دلده ظرف مجازی دی ظرف حقیقی نگه مراد او حقا دادی سنگا چه ظرف احاطه کری با مضروب باندی سنگا چه ظرف مضروب باندی او دی پا دی احاطه کی غیر تا مختاج نوی خبر وايي پيګنا دکرانګي د کليمو په خپل معنا باندې دلالت کولې وی او د خپل معنا او خپل دلالت کی غیر ته محتاج نوي مېرمن یا جواب ده دې فطينه صحه کې دفي اعتباريه ده دفي اعتباريه په ظرفيه نه ده په اعتبار یې نک عرب واي الدارو حکموها فی نفسها قضا الدارو فی نفسها قضا دکور په اعتبار دا نه پر سر دا حکم دی نه قیمته خل له نو التا فی نفسها په اعتبار یې خل له کنه کی اعتبار یې ظرفیانه دی ندل تن بفی نفس ها کی د فی اعتبار یده خبر ما نس کنه فی نفس جاری مجرور ده او هر جاری مجرور دا متعلق واڑی او نو حد دا متعلق مسمی کای پر ضربه نو ها یا ذس یوږي د زرب مصمکه ولې د متعلق مصمکه ولې شي په زرب باندې او زرب په دو سم باندې دی زرب لغوه دي او بن زرب مستقر دي زرب لغو هغه ته ویلې کیږي چې د هغه متعلق په کلام کې مذکور وی د هغه متعلق کلام مذکور او ضرب مستقر هغه ته ویل کېږي چې دا هغه متعلق په كلام کې مذکور ني وي خبره پويږي لاغو ته زکوایي لاوا زکوایي چې دې جزء د كلام نه واقعيږي دې جزء د كلام او کو واقعي کې نو هغه به د متعلق واقعيږي کو واقعيږي هغه به د متعلق هغه به مطالق واقعی کی جی. بس دی بس دی تا بیرینی تا